Jesaja Kapittel 1 Det syn som Jesaja, sønn av Amos, så angående juda og Jerusalem i de dager da Usia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i juda. Hør, dere himler og lytt, du jord, for Jehova selv har talt. Sønner har jeg oppfostret og oppdratt, men de har gjort opprør mot meg. En okse kjenner godt sin kjøper, og et esel sin eiers krybbe. Men Israel har ikke kjent. Mitt eget folk har ikke oppført seg forstandig. Ve den syndige nasjon, det er folk som er nedtynget av misgjerning. En ett som handler ondt. Sønner som handler fordervelig. De har forlatt Jehova. De har handlet respektløst overfor Israels helje. De har vendt sig bort. Hvor vil dere bli slått enda mer? siden dere føyer ytterligere oprør til. Hele hodet er sykt, og hele hjertet er kraftløst. Fra fotsålen like til hodet er det ikke noe helt sted på det. Sår og skrammer og ferske striper. De har ikke blitt klemt ut eller forbundet, og ikke noe er blitt myket opp med olje. Deres land er et øde sted. Deres byer er brent med ill. Deres jord, rett fremfor dere, er fremmede i ferd med å fortære den og den øde tilstand er som en omstyrtelse for voldt av fremmede. Og Sions datter er blitt latt tilbake som en løvhytte i en vingård, som et vaktskur på en agurkeåker, som en innesluttet by. Hvis ikke herstyrkene si Hova selv hadde latt noen ganske få overlevende bli tilbake for oss, ville vi ha blitt som Sodoma. Vi ville ha lignet Gomora. Hør Jehovas ord, dere Sodoma herskere. «Lytt til vår Guds lov, dere godmora folk!» «Hvilket gangen har jeg av deres mange slaktoffere?» sier Jehova. «Jeg har fått nok av helbrenne offre av værer, og fette av velnærte dyr, og blodet av unge okser og værlam og bukker har jeg ikke funnet behag i. Når dere stadi kommer inn for å se mitt ansikt, hvem er det da som har krevd dette av deres sånn, at dere skal trokke ned mine forgårer?» Slutt med å komme med flere verdiløse kornoffere. Røkelse, det er en veldig styggelighet for meg. Nymån og sabbat, inkalling til sammenkomst. Jeg kan ikke tåle bruk av mystisk kraft sammen med høytidssamling. Deres nymåner og deres festtider har min sjel hatet. For mig er de blitt en byrde. Jeg er blitt trett av å bære dem. Og når dere brer henne ut, lukker jeg mine øyne for dere. Selv om dere ber mange bønner, lytter jeg ikke. Dere sender er blitt fulle av blodsutgytelse. Vask dere. Gjør dere rene. Få deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp må å gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det som er godt. Søk etter rett. Til rettevis undersøkeren. Tell dom for den farløse gutt. Før enkens sak. Kom nå! «Og la oss bringe orden i forholdet mellom oss», sier Jehova. «Om deres synder skulle vise seg å være som skalagen, skal de bli gjort hvite som snø. Om de skulle være røde som karmosinrødtstoff, skal de bli som ull. Hvis dere viser villighet og virkelig lytter, skal dere få spise det gode i landet. Men hvis dere nekter og likefram er opprørske, skal dere bli fortært av et sverd, for det er Jehovas munn som har talt. Åh, som den trofaste byen er blitt en prostituert. Hun var full av rett, ja, rettferdighet bodde i henne. Men nå, mordere. Ditt sølv er blitt til skommaktig slag. Ditt vetøl er spedd ut med vann. Dine fyrste er gjenstridige og partnere med tyver. En hver av dem elsker bestikkelse og jager etter gaver. For en farløs skutt feller de ikke dom, og ikke engang en enkes rättsak får komme fram for dem. Derfor lyder utsangene fra den sanne Herre, herstyrkene si Hova, Israels mektige. Ha! Jeg skal befri meg for mine motstandere, og jeg vil hevne mig på mine fiender, og jeg vil føre min hånd tilbake over deg, og jeg skal smelte bort ditt skommaktige slag som er lut, og jeg vil fjerne alle dine avfallsprodukter.» og jeg vil føre dommere tilbake till dig, som i den første tiden, og rådgivere till deg, som i begynnelsen. Deretter skal du kalles rettferdighetens stad, den trofaste by. Med rett skal Sion bli løskjøpt, og med rettferdighet de av henne som vender om. Og sammenbruddet for opprørere og for syndere skal komme samtidig, og de som forlater Jehova skal få sin ende. For de kommer til å skamme seg over de veldige trær som dere begjerte, og dere kommer til å bli beskjemmet på grund av de hagene som dere valgte. For dere skal bli som et stort tre som løvet visner på, og som en hage som ikke har vann. Og den kraftfulle mannen skal visselig bli til stry, og hans verk til en gnist. Og de skal begge gå opp i flammer samtidig, uten at det er noen som kan slukke.»